Det giver en omgang. Nu skal, jeg sige, sådan klokke der ikke, det har jo søst været en, øh, en ting, man altid kunne vende i vores øh, pakkeleje når mine forældre har haft venner på besøg. Men det var ikke en helt normal klokke. Så stod der altid, ring for sex. Ej, okay. Så var ehm, sådan, wow, det var godt på mig på, mig på 10. Ja. så kunne min far sådan sidde derovre og kigger over lidt over på Susa og sådan, nah. <laughs> Du har godt Æh, nok fået en din under dig til gengæld, apropos. Ikke noget. Jeg kommer til at sidde helt stille i det. Jeg kunne lige høre nu, når du griner. Jamen <laughs> <Der> er masser. <sniffs> så den med. En stor vand til en fuldvoksen stormand. Ja. Ej, skal jeg skifte? Nej, det kan jeg ikke. Det kan godt være, det du kan ikke skifte. Det kan jeg ikke nu. Okay. Jeg sidder virkelig ret lige her. Det er du sådan mister det rigtig... nok lidt lyttere. Jamen, det har vi også gjort øh, over det sidste halvår i valget. Det, det <laughs> altså, lad os da egentlig fortsætte. Det er måske i virkeligheden derfor, vi næsten ikke har fået nogen dilemmaer ind i spørgkasten <laughs> i år. Ja. I dag hedder det. Ja, det er godt. det ikke er, godt? Urnen er sgu ikke fyldt. Det er den godt nok ikke. Men altså, vi har da fået et par stykker. Og dem, der er kommet, de er faktisk rigtig gode. Nå, det er sgu da altid noget. Så skal vi ikke bare starte med den første? Jo. Og se, hvad, hvad vores dejlige Frontlings har sendt ind til os. Der er en, der skriver, <coughs> når man har mega fomo over ikke at skulle ud og rejse i sommerferien. Som de dilemma? Ja. Nå, er... hvad, altså, hvad man ligesom skal gøre, når man ikke skal ud og rejse? Øh, jamen altså det er jo, det vil jeg sige, det er svært, øh, fordi jeg kan sagtens forstå følelsen, og jeg har jeg faktisk også, selvom jeg skal for eksempel ud og rejse, så har jeg de vel også stadig sådan FOMO på alle andre menneskers rejser. Fordi jeg har ja. det sådan, ej, når den rejse ville jeg da egentlig også godt lidt have været med på, eller øh, den kombination af, af mennesker kunne jeg også mm. godt tænke mig, og... Hvorfor sagde min veninde, hun ikke skulle på ferie, da jeg spurgte hende? Og nu har jeg lige hørt fra hinanden, at hun skal på ferie med den. Det er for eksempel sket for mig i dag. Hvor jeg er sådan, Nå, okay. Altså, så, så jeg, jeg føler, at, at sådan er det i hvert fald for mig. Uanset hvad jeg har, så vil min hjerne lige pludselig have få mor over et eller andet andet. Jamen det er som om, når man endelig har besluttet sig for, at turen går til Mallorca i år, som du for eksempel skal, så kommer der nogen og siger, at de skal til USA. Ja. Eller noget endnu federe. Eller på en vennetur til Bali. Hvor det er sådan et piss, Det vil jeg snu altså, af min tur til... For altså. Ja. ja, ja. Altså, nu er jeg lige udlagt min sommerferie. Bare at sige, hvad I skal. Jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt, at man siger til sig selv, at øh, nogle gange er det ikke øh, stedet. Nej, men det er det ikke. Men øh, noget andet. Jamen, altså, jeg skal jo ikke øh, ud og rejse i år, fordi det er simpelthen blevet for dyrt. Altså, det koster 3.000 kroner for en flybillet, Så det, jeg har valgt at gøre, det er, at jeg skal på, øh, på campingtur i Jylland. Ja. Øh, I en autocamper. Ja. Og altså, jeg synes, at altså, Danmark gemmer altså på nogle perler. Det gør de altså. Så, altså hvis, så bare, bare fordi man ikke skulle rejse, så kan man altså godt gøre det noget hyggeligt ved at være i Danmark. Altså København er altså også lækkert om sommeren. Det er det ja, altså. Ja, ja, ja. Der Jamen, er strand. Jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg tror egentlig også, at altså, jeg har altså haft mange sommer i mit liv, hvor jeg ikke har været på øh, sommerferie overhovedet. Jeg er egentlig vokset op med ikke at være på ferie overhovedet, før at jeg var sådan teenager aktivitet. Jeg havde godt huske, har sagt. Vi ikke penge til eller sådan. Nej. så jeg var altid i Bang Bangland, så var jeg i Knudenborgs zoopark. <laughs> og så var vi nede med min morfar og sådan være der og i min bedsteforældres sommerhus og sådan noget. Og det sådan elskede jeg. Jeg var altid lidt jalous når jeg kom hjem og der sad nogle piger der havde fået den der Mallorca fletning i håret med forskellige farver og perler, og jeg så sad med et øh, stempel fra Bonbonland på ja. håndedet. Men, <laughs> okay, men, ej, men det var der. også kun sådan der, at jeg mærkede det. Ja. Øh, ellers så ja. havde jeg jo nogle vanvittigt fede sommer i Danmark, og du har helt ret i, at det tror jeg virkelig, man kan få noget, noget fedt ud af. Og i virkeligheden måske også har man ikke lige så mange forventninger til det, og så man ikke lige så skuffet, og så er det altid der, magien opstår. Jamen præcis, og jeg skal også lige til at sige, jeg har altså også været på sommerferie i udlandet, hvor jeg har syntes, at det ikke var lige så fedt som, som de ting, jeg så kunne se mine venner lave hjemme i Danmark. Mm. Fordi så havde de lige, pl pl pl lige pludselig stablet en kæmpe grillaften på benene. Ja. Jeg hellere ville være en del af en og se far og søn som underholdning nede på et eller andet all-inclusive hotel. Altså, nå, altså, så jeg, altså, det lyder... Det kunne godt være sådan en rigtig klam citat, men det er virkelig, hvad man gør det til. Ja. Og hvem man er sammen sige? med. Og man må bare erkende, at når man er det ene sted, så kan man få få over det andet. Når man så nå. er det andet sted, så kan man få få over det ene. Ja, ja. Ik? Så altså, nok bare sige til sig selv, at øh, nu vil jeg prøve at få det bedste ud af det her, og så bare have den der øh, fede følelse af, sådan nu har jeg ikke så mange forventninger til den her sommer, så kan den næsten kun blive federe, end hvad jeg havde regnet med. Lige præcis. Lige præcis. Øhm, så er der en, der skriver, mangler lejlighed i København. What to do? Ja, give op. Nej, men jeg synes, du skal sige det, du sagde, inden vi startede med at tænde mikrofonerne. Jamen, når bare, at, jamen, jeg føler ikke, at man kan få en, medmindre man går ud og slår nogen ihjel, og, og det, så tager deres. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er der, hvor altså, selvfølgelig skal du ikke slå en ihjel, men altså det er der, vi er. Det er der, vi er. Der er altså fuldstændig klausul på boligmarkedet, Nej, men... og jeg er selv en af de boligsnegle. Du er i hvert fald en snegl oh. når det kommer til det, det punkt, der du sgu jeg er en ja, bolighej. Nå, er det det, du du hedder? er en bolighej. er det for du et ord? Du er ikke en bolighej. Det er, Ej, det det er måske den flinke med. udgave. Det er måske den flinke udgave. Ja. Det kan vi, altså, hvis du var en flink. Jeg er ja. lidt af en boligsnag. Ej, prøv at overvejse at sidde i en samtale til et eller andet, øh, hvor man taler om boligmarkedet. og sådan, ja, men jeg har også altid set mig selv og har meget sådan en boligsnag. Folk er bare sådan, ja. Okay, hvad er det? Jeg er sådan en boligsnag. Du ved. <laughs> <Hey. Jeg> må... <laughs> Men altså seriøst, mand. Men en snejl giver god mening at være i forhold til bolig, fordi den har et hus på ryggen. Måske var det derfor, min hjerne sagde det. Hvad, jamen, hvad som, hvis du nu er langsom. Jamen, hvad det er det, må gøre? Det ved jeg ikke. Det har ikke noget med det at gøre. Hvad har en hej med det at gøre? Det er, at den slår ihjel. Den slår samtlige økonomier ihjel. Er det derfor, det hedder en bolighej? Det ved jeg ikke. Men jeg har i hvert fald både at min pot i stykker, fordi lejlighedspriserne... At du har brugt til leje hos os <laughs> ham, båd til 3. På lang. Jeg er faktisk sige, altså huslejren ved er, den var jo ikke så vanvittig. Jeg synes det var værd Ej, var det dengang at dengang jeg boede. Altså det var forfærdeligt. Ja, ja, altså taget det betragtning af, nu. at vi ne, både der hvor jeg bor nu, men jeg betalte jo nærmest det samme hos jer, som jeg gjorde dengang jeg boede ude ved hinde at den enlige mor på Sydhavn. i det der værdstak der blev renoveret siden anden verdenskrig, det var simpelthen forfærdeligt, og der var det der barn der sked på gulvet. og. <laughs> jeg siger var det er ikke der, nu trodt i en lur. Jo en det, en det var. Lort. Ham, I og, og der synes jeg også altså godt, at vi få lidt kompensation. Må man måske vi tager tur. Altså 1000 kroner mindre den måned et eller andet. Faktisk er det overlag, at, det overvej, at du, sådan, man, man tuller rundt derhjemme i hjemme og bliver blevet en trolden menneskelørd. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvor, hvor fanden skal man så føle sig sikker hen? Ja. Hvis man <laughs> ja, ja, ikke føle sig sikker til at hjemme. Følger så sikker nogle steder um, Ja, men altså du har en, du har en lejlighed i dig. Dengang du købte den ikke. Ja. Var det egentlig svært at låne penge til den for eksempel? Nej, altså tiderne var lidt nogle andre i forhold til at låne penge, bare for de der fire år siden, da jeg lånte. Altså jeg tror at lige, at nåede det inden, at det blev meget, meget sværere at låne penge, og renterne også blev højere. Og jeg, hvad hedder det, jeg gjorde jo det, at først så øh, skiftede jeg bank. Æ, fra Nordea til Arbejdernes Landsbank. Det, har jeg faktisk, som, hør, det er faktisk en god idé og ja. skifte en, min, altså en mindre bank. Jamen ikke nødvendigvis. Arbejdernes Landsbank er en ret stor bank, men det er en lidt mere folkelig bank. Ja, ja, okay. Som øh, du ikke behøver at være millionær eller øh, Steinbacher <laughs> eller et eller andet for at være en del af. Ja, en, en Og så hedder det? Øh, skiftede jeg, og så fik jeg lov at låne penge. Jeg fik lov at låne en lille million, tror jeg. Vil du sige, hvor mange penge du havde der, så du kunne låne en million? Vi jeg havde ikke nogen penge. Du? Hvad? Du ikke nogle penge? Nej, det er da da fordi, det var nemt. Nå, det. fuck var sygt. Nej, nej, jeg havde nul. Men jeg havde heller ikke noget minus. Altså da, da, da. Jeg, havde vejen, jeg havde en indkomst, og jeg havde ikke nogen lån, og jeg, jeg havde sygt. ikke noget. altså sådan skyldte ikke nogen penge væk. Øhm, og så øh, var jeg ellers ude med soveposten og tæppepløkkerne, og lagde foran samtlige <laughs> øh, fremvisninger rundt omkring. Jeg var ja. altså helt ude i husum og altså alle mulige steder, sådan, hvor man normalt måske ikke ville synes, det var det fedeste sted, hvis man er sådan meget. Øh, kritisk, men, men hvor man så alligevel nok kan ende i sidste ende, jo. Og jeg var også klar til at købe kommoder og gulmopper, og hvad ved jeg, til flere hundrede tusind kroner, hvis jeg bare faktisk kunne få lov til at købe nogle af de der små øh, skotøjsæsker, man kunne bo i, ikke? Jo. Øh, og så til sidst, efter sådan et halvt år, så sagde min far så til mig sådan, ah, men ved du hvad? Jeg har øh, faktisk også en ven, som er øh, formand i en øh, boligforening, og jeg kan jo lige prøve at spørge ham, om du kan øh, komme på listen der. Jo. Og jeg var sådan, nåh, du vil bare lige se mig lide først, eller hvad? Ja. Altså så faragtigt. I hvert fald ja. min far. Ja, da, da, da, altså det er virkelig, far at ja. skulle se mig selv. Hvor meget vil hun have den halvdel <laughs> af? Altså sådan, når lige først, hvis der var nogen, der havde sagt, du får den, hvis du hugger en finger af dig. selv, eller, et, eller Så han stod over i hjørnet og sådan en gang om det. Vil hun det virkelig, det her? Der røg i fingeren. Det var ikke nok bare at sige, at jeg har boet til leje i, i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, og jeg bliver smidt fra det ene hus til det andet. Jeg har haft ni forskellige adresser. Jeg ja, ville godt tænke mig at få en lejlighed. Sådan, det er vildt øh, hårdt for min psyke ikke at have et sted at bo. Sådan, nej, men det er ikke nok. Hun skal lige ud og lægge lidt. <laughs> Hun er lidt. ikke endnu. Hun er sgu ja. ikke grædt endnu. Øh, og så fik jeg en lejlighed på den måde, og, og det var jo bare, det var også inden det altså gik fuldstændig endnu mere amok, end hvad det har gjort nu. Ja, fordi altså, jeg vil også rigtig gerne købe en lejlighed øh, i København næste gang, jeg skal finde sted at bo, fordi jeg selvfølgelig lidt at jeg bare skyller 7.000 ud i lokommet hver mingste måned. Jamen, det gør altså, du også. Det er jo nærmest sjovere at bare skylle dem ud eller brænde dem. Øh, men altså, indtil, der, ind, indtil man har råd til det, så kan man... Jeg har brugt Find Roommate, hvis man gerne vil bo sammen med nogen. Jamen, det kommer man ikke ind på boligmarkedet. Jeg går ud fra, at personen her vil ind på boligmarkedet, altså personen vil købe en lejlighed. Ikke? Og skåret bare mangler lejligheder i København. Ja. Så lige nu er man måske hjemløs. det ved vi jo ikke. Nej, men jeg altså, tror du ikke, at det er sådan... Åh, oh, det kan godt være, at hun gør med København. Men altså, ellers, altså, der har jo været masser af små kosteskab, man kan rejse ind på. Ja, ja. Det er sum af 13.000 kroner. <laughs> ja, altså det er jo at bide i puden langt hen ad vejen. men altså ellers så... Øh Helt ærligt, jeg har ikke noget råd til det, fordi det er virkelig... Jeg, jeg tror faktisk i virkeligheden, det handler om, at man skal begynde at lave noget modstand. Altså, man skal klage over det. Man skal lave demonstrationer om boligmarkedet i, i, i København, fordi at det er en by, der skal gerne skulle være mange folk de der skal gerne være plads til alle og, øh det er der ikke lige nu, fordi det kun er øh, dem, der sidder med lejlighederne, der har magten, og der er ikke... Altså, der er gået fuldstændig... Der er gået klausul i det. Jamen, det der er du ret i. Og ved du hvad, jeg plejer peskehals. ikke at være en fakkelbærer i demonstrationer, lidt ligesom du, du gør og ydre mine meninger, men jeg vil gerne sige, hvis der kommer en demonstration øh, for lejligheder, så gør jeg kraften forrest. Og det har jeg mit ord på. Jeg skal nok stå med en fakkel eller en højtjul. Jeg en jeg lille slagsang. <laughs> Nej, det kan jeg ikke. <laughs> Jeg har ikke lyst til at synge, det kan jeg ikke. Jeg vil ikke synge, men jeg vil gerne, jeg vil gerne slå folk, hvis jeg kan få tilbud på den måde. Slå? Du vil ikke slå nogen. Ej, så kast en brosten. Så kast en brosten. Priser, uanset hvordan du vinder drejer det, For fri tale 50 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder. Hos Ilva ved vi, at du stiller krav til de møbler, der bor i dit hjem. Derfor stiller Ilva også krav til materialer, håndværk og holdbarhed, ned til mindste detalje, så du bare skal vælge, hvilket møbel, der skal flytte ind hos dig. Ilva, en holdning til kvalitet. Okay, den er lang den her. Er du klar? Ja. Okay. Hvor længe skal man blive på en arbejdsplads, man ikke synes er nice? Vi snakker, øh, at jeg har arbejdet på Joe and the Juice øh, i to uger. Jeg har både brug for pengene og jobbet. Men kulturen er slet ikke mig. Kan bekræfte alle fordomme, og ja, hun skriver, at hun må lægge sig flat ned nærmest. Øh, det gennemsyder sexistisk kultur, trædelse københavn fyre, der tror, de er det shit. Øhm, men det er også et meget ungt miljø, hvor man kan nemt få øh, nye relationer, og vi jævnaldrende alle sammen. Men igen, det er jo ikke de typer, som jeg gerne vil være venner med, så mit dilemma er, findes der et godt job, og hvilke kriterier skal man kigge efter? Uh, der er der mange forskellige. Ja, jeg, synes, jeg synes, det første, det der med, hvor længe skal man blive på et arbejde, man er træt af, er ret interessant og start med i hvert fald. Ja. Fordi det føler jeg bare slet ikke, at man skal. Jo, altså... Nej, det føler jeg faktisk virkelig ikke, man skal. Nej. Jeg kan huske, at jeg engang lavede et negativæge interview. Ja. Øh, I faktisk i det samme studie, som vi to sidder i nu, Lasse. Og øhm, der sagde... Øhm, der, der talte de om, at man kunne være utro mod sig selv. Meget <laughs> negativægtigt, ikke? Det vil jeg det er så, øhm, spurgte jeg dem, hvordan er man utro mod sig selv? Og øh, der blev der svaret, at det er man ved blandt andet at øh, blive på jobs, som man ikke kan lide. Og altså sådan, være i relationer, der er bla bla, bla og sådan mm. noget. Men der nævnte de blandt andet det her med sådan, at stå op hver morgen og tage på et arbejde, som man faktisk ikke er glad for. Ja. Og, øh, det, er også ret i. Det, det giver bare rigtig god mening. Ja. Sådan, at, at det, det, det er jo det der med sådan, ikke at tage sig selv seriøst om og, og mærke efter, hvor man er glad. Og, og, og, og ligesom sige, det her skal jeg ikke være i længere, fordi at jeg har det ikke godt her. Mm. Og det er altså nogle gange vigtigere, end man så lige må spørge sin mor og far, om man kan låne nogle penge til lige at øh, betale huslejen de næste par måneder, indtil man finder et andet sted at være. Ja. Også fordi, som hun skriver, det er et ung miljø, hvor man godt kan få venner, men det er ikke nogen, mennesker skal have lyst til at være venner med. så nej, så er det jo lige meget. Får du ikke noget af det, jeg lige vil. Nej. Nej. altså... Og så altså, er der bare forskel på at have et lortet job, og så have et job, hvor man ikke altså føler sig velkommen eller øh, er godt til altså, ja, ja, ja. Fordi jeg har både arbejdet i, i Føtex, og så har jeg arbejdet på et slagteri. Øh, og altså, jeg havde ikke rigtig nogen øh, venner, nogle af de to steder her, men det var også, fordi jeg ikke gjorde et forsøg på at få venner. Altså, ja. jeg var indstillet på, okay, det er et skodjob. Jeg skal bare tjene penge, så jeg ligesom kan komme videre i mit liv. For dig var det et skodjob. Nå, ja. Ja, selvfølgelig. De farer der slagter, han elsker det der. Ja, nej, det er fordi, vi lavede ikke lige det samme. Carsten mm. fik jo lov til at modne om kødet, og stå og gøre det bedre. Og, og, og, og altså mere lækkert. Jeg skulle jo bare stå og sortere de der betonklodser, der kom kørende ned imod mig på det der transportbånd. Altså, så stod der bare 50 slagter. han er en lang slagtergang, som bare slagte ja Men altså... Ja, jeg synes, de jobs, jeg havde, det er bare prøv, det, at prøve at sige, det var, de sagde mig ikke en skid, men jeg var indstillet på, at det, her, det var bare en periode i mit liv, hmm. så der bare skulle oversås, og så skulle jeg bare videre. Men hvis jeg havde følt mig utilpas på arbejdet, og hvis det var noget, jeg havde været ked af at skulle hen til, altså så, så havde jeg jo fundet noget andet, også fordi vi skal jo arbejde så mange år, så du skal nok nå at tjene de penge alligevel. Altså, og der er så mange jobs derude, hmm. og når der er lige noget, hun brænder for. Jeg tror, det havde været værre, hvis hun virkelig havde, Altså hun var en ildsjæl efter at smøre de her lækre sandwiches eller lavet juice på, øh, på jointed juice. Jeg har bare elsket at få springet sin trumpe. <laughs> jeg ja. <laughs> ja. er evig eneste gang, jeg kommer ind på op. Så elsker jeg bare den der er sprænget igen. spring. Ja. <laughs> spring. Ja. ja, ja, ja. Men altså, der er jo ikke noget mist. Ja, ærligt, jeg havde fucking sagt op, og så har jeg ja. kastet en stor fed juice ud på dem, der er sexistiske. Men det er virkelig rigtigt, at, at, sådan, at, at, at hvis man bare skal have et arbejde, Øh, for at tjene nogle penge, mens man studerer og sådan noget, så er, er det jo skønt at finde et eller andet. Altså, hvad, hvad ved jeg, et rengøringsjob, eller i øh, et supermarked, eller at være tjener, eller sådan men, men og, og måske ikke synes, at det er de fedeste arbejdsopgaver, men så kan man så gengæld være heldig, at det er nogle vildt fede kollegaer, man har, eller der er noget, andet, der løfter op. Men hvis man har et job, hvor man, som du siger, sådan, er måske der er der uttryk eller føler, at der er en sexistisk kultur, altså, så skal man jo bare vække fra, fordi det er, jo, det er jo også skadeligt for ens selv mm. at være i. Og så synes jeg også, at det er vigtigt at, at understrege, at man, altså bare det der med sådan, at man behøver jo ikke at få et job, sådan skal være noget, man sådan brænder for, det skal bare være det her sådan. Altså, generelt er der jo i samfundet meget det der blik på, at man skal have et drømmejob. Mm. Altså, man skal have et drømmejobbet, Men øh, som Julian, hvis han havde været her nu, ville jeg sige, så er der dem, der går mm. på arbejde for at øh, tjene penge, så de kan leve, og så er der dem, der lever for at gå på arbejde. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, og ja, han er, er ø, den første af dem. Mm. Han går på arbejde for at leve, og han arbejder sgu ikke, nej, lever sgu ikke for at arbejde. Forstår <laughs> nej, du, hvad jeg mener? 100%. Og, det, og det synes jeg bare også er vigtigt, at, at, at husker at sige til sig selv, nu har det måske ikke lige så meget med det at gøre, men bare lige, når man taler om arbejde, så at, at det er fint at have et eller andet simpelt, uh, nice job, eller stille og roligt job, hvor man bare lige kan tjene nogle penge, og så... Uh, bruge sin fritid på at hygge sig i stedet for. Lige præcis, for det var det, jeg synes der var det bedste ved de her to jobs. Mm. Det var, at jeg fik en absurd god løn, og når jeg havde fri, så havde jeg fri. Der ja. var ikke en anden, der, der skulle kontakte mig lige pludselig, og så skulle jeg ordne noget eller tage stilling til tusind ting. Jeg havde fri. Jeg kunne hygge mig med de penge, jeg fik. Ja. Det gør jeg til gengæld også. Ja. Og så kunne ja, jeg møde ind ja, på arbejdet, hvor jeg bare skulle ja, gøre det simple job. Altså, der var ikke nogen store krav, det var vildt dejligt. Og der var ikke nogen ubehagelige mennesker, som der var på denne arbejdspladser og Så. i forhold til øh, nice studiejobs, spurgte du om det? Ja. Yeah. Så yeah. synes jeg, at, at noget af det, jeg har været glad for, da jeg var øh, på Sabadov, på mine mange mange Sabadov, <laughs> der øh, var jeg blandt andet øh, hjælper for en øh, handicappet dreng, der sad ah, en ja. Det synes jeg var vildt fedt, og øh, meget lærerigt, og, øh, og, og givende også altså på mange måder, og samtidig også bare vildt hyggeligt og, øh, og sjovt. Og jeg øhm, arbejdede også i en børnehave, synes jeg også var, øh, var fedt. Jeg bedre lige at være sammen med Magnus, som er nede i, i kørestolen. Godt blive lidt højt lydniveau og lidt mange lortepilærer over i børnehaven. Men, men også et, altså chilleren og, og, og sjovt job. og øh, Jeg var også ledsager for en blind dame. Mm. Var også vildt øh, spændende og, øh, og meget sådan personligt. Man får også en personlig relation og, og altså lærer meget om forskellige slags mennesker og sådan noget. Og så var jeg også, altså gjorde jeg rent i en, i en tømmerlast i Stark. Og, og, og du ved, alt sådan noget der, men der findes jo mange forskellige ting, så jeg tror, det vigtigste også er at tænke på, om man kan bruge det til noget, man måske godt kunne tænke sig at arbejde med i fremtiden. Mm. Så allerede der være sådan, øh, vil jeg gerne arbejde inden for, øh, hvad ved jeg, øh, vil jeg gerne være... Øh, sygeplejerske. Ja, så kan det være, at jeg skal finde noget, der netop er med mennesker. Eller et eller andet. Den mm. Men det er faktisk rigtigt. Jeg er også, også handicaphjælper nu ved, ved siden af radio og, og podcast her. Og selvom at det ikke er min store passion, eller det er noget, jeg sådan brænder for, så elsker jeg det arbejde, fordi at når du er sammen med et menneske i så lang tid, så danner du også et bånd. Mm. Og så bliver du jo lige så meget venner, som det er et arbejde. Mm. Altså, så kan det godt være, at det ikke er det, du brænder for i hele verden, men, men så er der bare nogle gode ting i det. Altså... Okay. Og det er også fint at lave noget, man ikke brænder for hele tiden. Det er jo ja, altså brænder man skulle bare ud. Jeg ja. er ja, til gengæld, ved jeg gøre her for tiden. Nå, no, okay. side note. Ja. Men, men det skal vi ikke tale om i dag. Ej. Det tager simpelthen for lang tid. Det kan være et af mine dilemmaer, jeg skriver ind i dag måske altså anonym. Jeg sover ikke. Øhm, skal vi tage den næste? Skal vi tage den sidste? Ja, lad os gøre det. Okay. Den sidste er... Øhm, Fyren vil bare være bollevinder men kalder mig skat og savner mig. What to make of that? Mm, altså, jeg skal jo bare have en bromille på en tår af en fadøl, og så hedder alle skat. Eller så skal du bare være utrolig meget sammen med Simon, og så hvis du så er sammen med mig eller en anden en, så kalder du os, ja. også for skat. Ja, jeg er faktisk sådan et menneske med alderen, der er begyndt at kalde folk skat, og det er ret sjovt, fordi at jeg, da jeg var yngre, havde min mor, eller en, hun stadig veninder med, havde min veninde, som altid kaldte mig og mine brødre for skat. Mm. Jeg kan altid huske, at hun var sådan meget specielt, at hun gik rundt og kaldte os for skat. Ja. Og nu kan jeg se, at jeg selv er ved at udvikle mig til hende. Mm. Jeg er selv ved at blive sådan er en skatminister. Ja, det skatter folk. Ja. Jeg kalder jo ikke dig for skat, jo. Kun når jeg er fuld. Ja, så siger du efterfølgende, at det var en fejl. Nå. Det tager jeg tilbage igen. Eller, ej, det okay. Når du ja, fuld, er fuld, så tager du ikke tilbage igen. Ej, når du ædrer, så er det sådan... Du kan at det. Ja, så siger du altid. Jeg gider ikke kalde det for skat, så var sådan, okay, fanden ja. Men jeg synes også, at det er, det er, altså, du kan ikke bare antage, at, at den menneske ligger lige så meget i ordet skat, som nej. hun øh, tydeligvis gør. Altså bare fordi, at det betyder rigtig meget for hende at kalde et andet menneske for, for skat, så kan det jo godt være, at han kalder mange af de piger, han skriver med Ej, for nu, skat. du ved det ikke, om han har mange piger, han skriver med. Nej, nej, men så hvis han havde nogen, han skriver med. <laughs> Jam, okay. okay. Nej, nej, kan du ikke det er... sætte riller i hovedet på folk, for folk? Nej, det er jeg ked af, hvis jeg planter noget nu. Det var overhovedet ikke meningen. Men det er bare for at sige, at så skulle man måske prøve forventningsafstemningen. Du det, kalder mig det, for skat. Men det føler jeg også, der står tydeligt i beskeden jo faktisk. Der står jo, øh, vi er Ja, fyren vil bare være bolle... Åh, oh, fyren vil bare... Okay, ja, det er rigtigt. Så er der jo egentlig blevet så... sagt... Så jeg tror bare, man skal lade være med at tolke for meget, fordi så tror jeg bare, at han er tilfreds med sin boldveninde. Mm, ja, det er rigtigt. Og, altså, sådan, man kan jo sagtens øh, være øh, boldvenner, tænker jeg, og så samtidig, øh, det vil vel også deraf, venner kommer. Mm. Altså være glad for hinanden og hygge, og sådan, ja, ja. Jamen, 100. have en god relation, og også stadig savne hinanden, og være sådan skatagtig, ja. selvom at man ikke øh, synes, vil mere. Jeg synes da helt bolden. sikkert, hvis, at, øh, hvis personen her vil noget mere, med, med ham, som kalder en for skat, så er det bare at spørge. altså hvad han mener med skat. Ja, jeg tror i hvert fald, at, at det er lige præcis det, der er med bollevenner, det er tit der, det går galt, så er der lige pludselig en, ja. der ligger lidt mere i det end den anden, og så øh, kan man ikke være bollevenner længere. Nej, det kan man ikke. Der Fordi... kommer nogle små tegn lige pludselig. Ja, altså sådan noget ja. som det her, hvis man så går rundt og er sådan... Men hvem ved, det kan altså også være hende her. Hun er sådan, what's to make of that? Sådan, er, ligger han mere i det, end hvad aftalen er? Er jeg nødt til at sige til ham har du fået følelser for mig, fordi så kan vi ikke være bøllevenner længere. Det står der faktisk ikke noget Det er vildt, den tanke har jeg først tænkt nu, hvor du ja. faktisk siger det. Ja. Øh, men ja, det, er jo, det er jo du fuldstændig ret i jo. Men så skulle hun jo også bare sige det jo. Altså, altså sådan, hvad du kalder mig for skat? Ja. Er det fordi, du vil noget mere, eller er det fint, det her, vi har nu? Også så der er ikke nogen... Altså det mest ærgerlige, det er jo, at en bliver ked af det jo. Ja. Det er jo det triste jo. Og altså. det, der, det er det altid, så skal man... I frygten for ikke at gøre andre folk ked af det, gør man tit folk mere ked af det. Ja, ja. Jo, det, jo, det er rigtigt. Det er noget, jeg virkelig har lært. Hold da kæft. Så, så er det bedre at, at, at sige det, som det er i, i starten, og mm. så må man så bare... Øh det er ikke for en selv eller sådan, at, at, at skulle sætte et andet menneske i den situation, men til gengæld så udviser man også en, en respekt for både relationen og det andet menneske. Respekt, og så kommer du, du kommer alligevel til at have masser af dårlig samvittighed. Respekt. Respekt. Respekt. Respekt. <laughs> Nej, men hey, du kommer til at have sygt meget dårlig samvittighed i relationen alligevel, jo, hvis du bare ved, at du holder en anden person for nar. Mm. Altså, så bliver det jo bare noget piss. Jamen, jeg, vil også, jeg vil også klart sige, at øh, jeg tror, at øh, den overordnede præmis for, at sådan et øh, bollevendskab skal kunne bestå, det er, at man spiller med fuldstændig åbne kort over for hinanden. Ja. Fordi ellers så kan det sgu godt nogle gange ende ud i at være en lille smule toksik. Det kan det, ja. Det er, ja. er, altså, det er virkelig... Øh... Siger jamen, jeg, at jeg aldrig har haft en bolleven. Det Ja, du er heller ikke. Nej. Ikke, du har altså... bollevendere. <laughs> <Bollevenner. laughs> Nej, ikke, ikke decideret, men altså, jeg havde da en, der lige pludselig købte en tandbørst til mig. Og så var sådan... Og det er jo også et skattegn, så måske. Det synes jeg mere, det, er, ja. at, at det er mere end et tegn. når man køber en tandbørst. Ja. Så har du bare en tandbørst herhjemme, når du kommer ja. herhjemme i fremtiden. Og næste gang, så har hun sikkert også købt en nøgle til mig. Altså, så, nej, men så bliver det sgu sådan lidt. Der kunne jeg godt mærke, der fik jeg lyst til, og det kunne jeg ikke. Har du egentlig nogensinde glemt noget hjemme ved nogen ved vilje? For sådan at håbe, at I skulle ses igen? Næste, som det jo hedder. Øh, nej, det, nej, nej, nej, det har jeg ikke. Det har jeg faktisk ikke. Er nogen, der har gjort det ved dig? Nej, heller ikke. Nå. Det er Nå. der faktisk ikke. Nå, hvorfor ikke? Men, Tror du? Nej, nej, nej, jeg er en, man kun kan være klar at være sammen en gang, så tager man det simpelthen ikke. Det er Okay. Nej, men det var også fordi, i den tid, jeg var single, der boede jeg i København, og der var jeg altid sammen med, dem, altså med pigerne, der hvor de boede jo. Jeg ved, hvad du har næstet. Har jeg næstet noget? Ja. Det er en jeg stor, fed bræk, du har tørt op på nogle <laughs> <håndklader>? <laughs> Men <laughs> Det er der efterladt noget, kan man sige. Og ved du hvad, det må tydeligvis have gjort et rigtig godt indtryk, siden hun gav mig sushi efterfølgende. <laughs> det var ikke hende med tandbørsten? Nej, det var ikke med tandbørsten. Hende med tandbørsten, hun havde også en kat, der kravlede rundt <laughs> Og så siger jeg ikke mere, hvordan kan det ellers gå? Nej, mm. okay. Men, øhm, men nej, øh, jeg har ikke næsten noget. Min Rubic's gengæld, han har fået næstet rigtig mange ting hjemme af ham, eller hjemme Vi kan nærmest lave et selv no nogle gange, han så han mange, mange ting. Han er en lady machine. He's a lady machine, man. He's a la han er i hvert fald ikke en, der kalder nogen for skat. Nej. Altså, og det er lige meget, hvem der er i hele verden. Nå, det er lidt synd for ham på en måde også. Mm, meget. Ej, mm, meget. <laughs> ja, ja. Eller, det ved ikke, om det jo, men Men altså, så længe han har sig selv med. Nå, vil du være? Det var det sidste dilemma. Ja, der er ikke flere dilemmaer nu, nej. kassen er tom. En anden gang, når vi spørger om dilemmaer, så må I meget gerne svare, så vi har noget <laughs> ja. mere, at kan ja, Jeg tror ikke, vi tager det her fucking seriøst hvad. <laughs> så, hvad er det her? Det er jo faktisk næste sidste afsnit. Ja, vi er snart færdige. Vi er snart færdige, ja. ja vi har kun et andet afsnit tilbage. Og det er, fordi I fucking ikke kan tage nogen dilemmaer <laughs> ind. Kan jeg forstå det? <laughs> Ej, okay, hey, lige hurtigt. Det er faktisk ret smukt. Du fortalte os sidste gang, jeg tror bare, vi havde, vi havde lagt på dig, og det var, at, at det hele giver mening nu. Du kommer hjem til Danmark. Jeg startede psykolog. Ja, når, når du tænker, fordi vi Med startede podcasten, ting. ved at, jeg, at, at vi skulle ringe til hinanden. Nu sidder vi her samlet til sidst og, ja. og laver det sidste af afsnit. Ja, du er i DK. Ja. ja, vi kan jo ikke ringe til hinanden længere, så derfor så er det jo også uvist, hvad der kommer til at ske. Men øhm, flere dilemmaer, øh, så skal vi nok bare stoppe. Ja, så, jamen det er også må vi <laughs> jo sige som min stor fed af, hvad hedder det, øhm, hensydning. Nå, nu, nu skal jeg øh, videre. Jeg skal jo gå aften live. Det er rigtigt, ja. ja. Det er rigtigt, jeg ja. er tale om at slå op med en ven. Ikke mig, ven. Nej, nej. Det er godt. Det, jeg skal heller ikke okay. tale om, at jeg selv er slået, øh, slået op. Jeg skal tale om, at jeg er blevet slået op med. Oh, ja. Tror jeg. Tror oh, jeg. Ja, Tror jeg, sgu da. Okay, det er Okay, ja. men ja. Øh, vi ses, Lasse. Farvel.